Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah, terkhusus para peserta program belajar bahasa Arab di Akademi Nur ini, bertemu kembali kita dalam episod yang ke-22 ini ya, dari silsilah belajar bahasa Arab kita dengan kitab Al-Arabiyyah Tubaina dan tentunya memang uh, untuk menyelesaikan kitab ini kita kan butuh beberapa uh, banyak silsilah ya. Tapi paling tidak uh, kita sudah mulai belajar ke pengantar-pengantarnya, dasar-dasarnya ya. Dan hari ini kita masuk ke Al-Wahdatur Rabi'ah ya. Al-Wahdatur Rabi'ah bagian yang keempat Al-Hayatul Yaumiyah Temanya al-hayatul ya Kehidupan sehari-hari. Al-hayatul yaumiyyah. Ad-darsu samin wa ishrin. Ya, Ad-darsu samin wa ishrin. Al-ardu. Paparan. Al-hiwarul awal, Al-hiwarul awal Percakapan yang pertama. Unzur, wastami' wa'a'in. Lihat, dengar, dan ulangi. Ya, namun pertama ini lihat dan dengarkan dulu ya. Baru nanti diulangi. Alhiwaru baina tariqin, Baina tariq wa, wa ta'hir. Ya. Tariq memulai percakapan. Mata tas tastaikid? Mata tas ta'ikidhu? inda al-fajri. As inda al-fajri. Aina tu salat fajar, aina tu salat fajar, salat fajar di masjid, salat fajar di masjid. Hal tanam بعد salat, hal tanam بعد salat, la, la, anamu بعد salat, la, anamu بعد salat. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن ومتى تذهب إلى المدرسة؟ ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة أذهب الساعة السابعة هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة La al-habu bil-hafilah. Nah, ini dia percakapannya dalam percakapan ini. Ya, Sebagian mungkin dari kata-katanya ada yang sudah kita pahami, nah, namun sebagian lagi mungkin masih baru ya, kosakata kosakata baru. Sekarang coba kita pahami dulu. Mata tas taikil. Mata kapan tas taikil? Kamu bangun tidur. As taikizu 'inda al-fajri. As taki itu indal fajri. As saya bangun indal fajri pada saat fajar subuh. Aina tucall fajra. Aina tucall fajra. Di mana kamu salat fajar salat subuh? Ucull fajra fil masjid. Ucull fajra fil masjid. Hal Ba'da بعد salah Hal tanamu ba'da as Apakah kamu tidur setelah salat? La, la anamu ba'da as La, la anamu ba'da as Tidak, saya tidak tidur setelah salat. Madza Apa? Mada, apa? Taf'alu yang kamu kerjakan Ba'da salah setelah salat Aqra'ul Qur'an Aqra'ul Qur'an Saya membaca Al-Quran Wa mata tazhabu ilal madrasah Wa mata tazhabu ilal madrasah Dan kapan kamu pergi Tazhabu Kamu pergi ila al madrasah ke sekolah adhabu as sa'at as sabi'ah adhabu as sa'at ah. saya pergi pada pukul tujuh hal tadhhabu bis sayyarah hal apakah tadhhabu kamu pergi bis sayyarah dengan mobil la Azhabu bilhafilah, la azhabu bilhafilah, tidak, saya pergi dengan bus, Ya, saya pergi dengan bus, baik, sekarang coba ikuti, lihat, dengar dan ikuti, ya, nanti kalau saya ada yang kecepatan rasanya, di stop videonya ulangi lagi ya sampai betul-betul lisan kalian bisa mudah mengucapkan kata per kata dari percakapan ini. Baik sekarang kita mulai Bismillah mata tasayikil as taykidu 'inda fajri. tu solli al fajr usalli al masjid hal tanamu ba'da as-salah la لا أنام بعد الصلاة ماذا تفعل بعد الصلاة أقرأ القرآن ومتى تذهب إلى المدرسة Azhabu as-sa'ata as-sa'bi'ah Hal tazhabu bis-sayyarah La Azhabu bil-hafilah Baik ya, India setelah kalian ikuti ulangi lagi, ya, ulangi Ikuti lagi, ulangi, ikuti lagi ya. Sampai beberapa kali, saran saya paling tidak 10 atau 20 kali itu diulang-ulang supaya betul-betul lancar dia pengucapan kata-kata tersebut. Baik, sekarang coba kita masuk ke Al-Mufrodat Al-Mufrodat Ya, Mufrodat Unzur, wastamih, wa'aid Lihat, dengarkan, dan ulangi Nah Kata yang pertama ini gambar orang tidur. Tidur dalam bahasa Arab disebut yanam. Yanam atau yanamu. Ya ini dia artinya dia tidur. Yanam. Bangun yastayqil. Yastayqil. Pergi yadhhab. Yadhhab. Pergi ya sayyarah sayyarah mobil hafilah hafilah bus madrasah madrasah sekolah as-sa'at as-sabi'ah as-sa'ah as-sabi'ah jam 7 ulangi ya nam yastaykil yadhhab sayyarah hafilah madrasah As-sa'atus sabi'ah as, -sa -sabi ah. as -sa -sabi ah. Baik, ini dia kosakata-kosakata kosa baru yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan di eh, dalam hiwar ini tadi. Ya, walaupun ada beberapa kata yang tidak dimasukkan seperti misalnya taf'al ya ba'da al-masjid. Nah, ini tidak dituliskan di sini tapi secara umum kosakata-kosakata kosa baru sudah ditambahkan di sini. Sekarang ini ada latihan. Latihan ini tadrib 'ajib 'anil as'ilatil 'ajib 'anil as'ilati biikhtisarin. 'Ajib 'anil as'ilati biikhtisarin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas. Nah, menjawab pertanyaan ini berdasarkan al-hiwar al-awwal. Berdasarkan percakapan yang pertama tadi ya. Soal yang pertama, ini kalian jawab di kertasnya masing-masing. Man yastaqidh indal fajri. Man yastaqidh indal fajri? Man siapa? Yastaqidh bangun. Indal fajri pada saat subuh. Nah, siapa di sini? Contohnya di sini jawabannya adalah tahir, ya. Tahir Aina yusallil fajra Aina yusallil di mana dia salat subuh Salah Hal yanamu tahir Ba'da salat Hal yanamu tahir Ba'da salat Apakah si tahir Tidur setelah salat Mada yaf'alu ba'da salat Mada yaf'alu ba'da as-salah? Mada yaf'alu ba'da as-salah? Apa yang dikerjakannya? Mata yadhhabu ila al-madrasah. Mata yadhhabu ila madrasah Ini berkenaan dengan jam ya. Jawab berarti jawab jam, yadhhabu as-sa'ata misalnya. Sa'isah atau sittah. Kaifa yadhhab Kaifa yadhab Bagaimana dia pergi nah, Yadhabu bi Mada Yadhabu misalnya bi Alhafilah Sabah Mata testaikidu anta Mata testaikidu anta Kapan kamu bangun Ini kamu yang ditanya ya. Aina tusallil fajra Aina tusallil fajra Rahir, apa yang kamu kerjakan setelah salat subuh? Ini coba ditulis ya jawabannya ditulis di kertas kalian masing-masing dan uh, Jawaban-jawaban ini didapat dari al hewar al-awal dari dari percakapan-percakapan antara Tariq dan Thahir. Terus selanjutnya ada al hewar atsani. Ya, al-hiwaru atsani. Tapi kayak ini kita tidak lama di sini ya. Mengingat waktunya sudah sedikit, kita bacakan saja nanti akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Al-Wahdatul-Rabi'ah Al-Hayatul-Yaumiyah Ad-Darsu-Tasi'wa-Ishrun Pelajaran yang keempat Bagian keempat Al-Hayatul-Yaumiyah Kehidupan sehari-hari Ad-Darsu-Tasi'wa-Ishrun Pelajaran ke-29 Al-Hewarul-Thani Wa An. Lihat, dengar dan ulangi al hewarul bainal um wal-ab, wal-tarik, wal-fatimah, wa-ahmad, wal-latifah, wal-jad, wal-jaddah. Ya, ini percakapan antara antar keluarga. Ya. Yang pertama, al-um, ibu. Hada yaumul utlah. Al-ab. Hada yaumul amal. Al-um. Mada sataf'alu ya tarik? Tarik. Sa'aknusu hurfatal julus. Sa'aknusu hurfata al-julus Al-um Wa madaa sataf'alina ya Fatimah Fatimah Sa'aknusu hurfata al-naum Al-um Wa madaa sataf'alu ya Ahmad Ahmad Sa'aghsilu al-malabisa Sa'aghsilu al-malabis al Wahada setafgalin ya Latifah, Latifah, saya akan mengelap pakaian. Al-Jaddah, saya akan mencuci piring. Al-Jadd, dan saya akan quran Dan saya akan quran Nah, ini percakapan antar keluarga ya. Ini tentang hidup apa pada hari libur. Hada yaumul utlah ini hari libur. Yaumul utlah hari libur. Kata ayahnya hada yaumul amal. Hada yaumul amal ini hari kerja. Jadi hari libur, hari kerja, bukan hari bersantai dia. Alum madza sataf'alu ya Tariq? Apa yang akan kau lakukan? Ya, sataf'alu. Yang akan kau lakukan Ya Tariq Wahai Tariq Tariq menjawab Sa'aknusu saak hurfatal julus Sa'aknusu hurfatal julus Saya akan uh, menyapu ruangan duduk ya, Ruang tamu Wa mada satafalina ya Fatimah Wa madha sataf'alina ya Fatimah dan apa yang akan kamu lakukan wahai Fatimah Fatimah menjawab Sa'aqnu sughurfatan naum saya akan me, me, apa, menyapu kamar tidur Wa madha sataf'alu ya Ahmad Wa madha sataf'alu ya Ahmad dan apa yang akan kamu lakukan wahai Ahmad Ahmad menjawab, sa'ghsilul malabis. Sa'ghsilul malabis. Saya akan mencuci baju. Wa madha sataf'alina ya latifah? Dan apa yang akan kamu lakukan wahai Latifah? Latifah menjawab, sa'aqwil malabis. Saya akan menyetrika pakaian. Al neneknya berkata, ana sa'ghsilul atbaq. Saya akan mencuci piring Al-Jad kakek berkata wa Wa'ana sa'aqra'ul qur'an dan saya akan membaca qur'an Baik sahabat akademi dunirrahmati Allah subhanahu wa ta'ala Untuk episode yang ini kita cukupkan sampai di sini ya Nanti Alhiwa Rustani ini percakapan kedua akan kita lanjutkan lagi pada episode selanjutnya Jadi kalian coba pahami dulu kata-perkatanya karena nanti pada episod episode seduk ke depan kita akan coba mengulang-ulang ini se apa namanya sebaik mungkin ya. Naftu hadal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.